Capitolul 9. Și le zicea lor, adevărat grezboo că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Și după șase zile a luat Isus cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a dus într-un munte înalt de o parte pe ei singuri și s-a schimbat la față înaintea lor. Și veșmintele lui s-au făcut strălucitoare, albe, foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi așa pe pământ înălbitorul. Și li s-a arătat Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Iisus. Și răspunzând, Petru a zis lui Iisus, Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe, ție una și lui Moise, una și lui Ilie, una, căci nu știa ce să spună, fiindcă erau înspăimântați." Și s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din ora a venit zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Dar deodată, privind de împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Și coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când Fiul omului va învia din morți. Iar ei au ținut cuvântul, întrebându-se între ei, ce înseamnă în înviat din morți? Și l-au întrebat pe el zicând, pentru ce zic fariseii și cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar el le-a răspuns, Ilie, venind întâi, băceza iarăși toate și cum este scris despre Fiul omului că va să pătimească multe și să fie defoimat, Dar vă zi vouă că Ilie a și venit și au făcut toate câte au voit, precum s-a scris despre el. Și venind la ucenici, au văzut mulțime mare în lor și pe cărturari sfădindu-se cu ei, și îndată toată mulțimea, văzându-l, s-a și alergând, îi se închina. Și Iisus a întrebat pe cărturari, Ce vă sfădiți între voi?" Și a răspuns lui unul din mulțime, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are duh mut, și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură, și îi scrâșnește din dinți și înțepenește." Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar el, răspunzând lor, a zis, O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și văzându-l pe Iisus, Duhul îndată a zguduit pe copil și căzând la pământ, se zgârcolea spumegând. Și l-a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când i-a venit acestea? Iar el a răspuns din pruncie, și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă, dar de ceva, ajută-ne fiindu de noi. Iar Iisus i-a zis, de crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând, Tatăl copilului a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea de năvală, a certat Duhul cel necurazi cândui, i Duh mut și surt eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răgnind și zguduindu-l cu putere duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit, dar Isus, apucândul de mână l-a ridicat, și el s-a sculat în picioare, iar după ce a intrat în casa ucenicilor lui, l-au întrebat de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izborim? El a zis: Acest neam de demon nu cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și cu post. Și ieșind de, de acolo, străbăteau Galilea, dar el nu voia să știe cineva. Dicăciu îi învăța pe ucenici săi și le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor și îl va ucide, iar după ce îl vor ucide a treia zi, va învia, ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. Și au venit în capernaum și fiind în casă i-a întrebat ce vorbeați între voi pe drum. Iar ce au fiindcă pe cale se întreba să reuni pe alții cine dintre ei este mai mare, și șezând jos a chemat pe cei 12 și le-a zis, Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toți și slujitor al tuturor, și luând un copil, l-a pus în mijlocul lor și luându-l în brațe, le-a zis, Oricine va primi în numele meu pe unul din acești copii, pe mine mă primește și oricine mă primește pe... Nu pe mine mă primește, ci pe Cel ce m-a trimis pe mine. Și a zis Ioan, Învățătorule, am văzut pe cineva scoțând demoni în numele Tău, care nu merge după noi și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Iar Iisus a zis, Nu-L opriți, căci nu e nimeni care, făcând vreo minune în numele meu, să poată de grabă să mă vorbească de rău, căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Iar oricine vă va da să beți un pahar de apă în numele meu, fiindcă sunteți ai Lui Hristos, adevărați-vă că nu-și va pierde plata sa. Și cine va sminti pe unul din acești mici, care cred în mine, mai bine i-ar fi lui, dacă și-ar fi legat de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Și de te smintește mâna ta, ta eu că mai bine-ți este să intri ciung în viață decât amândouă mâinile având, să te duci în Ghena în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și de te piciorul tău, tail, că mai bine ți este ție să intri fără un picior în viață, decât având amândouă picioarele să fie aruncat în ghena, în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și de te ochiul tău, scoate că mai bine ți este ție cu un singur ochi să intri în Părăția lui Dumnezeu, decât având amândoi ochii să fie aruncat în ghena focului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Căci fiecare om va fi sărat cu foc, după cum orice jerfă va fi sărată cu sare, bună este sarea, dacă însă sarea își pierde puterea cu ce o veți drege. Aveți sare într voi și trăiți în pace unii cu alții.